Справді твоя любов, мій володарю, буде для мене найбільшим скарбом, якщо лишиться тривалою, і коли очі твої не спочиватимуть на інших красунях. «Немай клопоту», – засміявся Селім, – «не знайдеться красуні ні на цім, ні на тім світі, яка б змогла відірвати мене від тебе». Чи знала Роксолана, що послала Селімовій дівчину, яка стане колись так само всемогутньою султаншею, як і вона сама? Коли б знала, мабуть, ніколи б не зробила цього. Сподівалася, що Селім геть одуріє коло Нурбани, а в нього, мов би, влилася нечувана сила, яка заволоділа ним так, що вже не випустить до самої смерти. Селім прикликав свого вірного соколу, нагримав на того, чому вариться в Стамбулі, тоді кинувся до султана, попросився відпустити його до Маніси, на що Сулейман відповів коротко. «Ми вважали, що ти вже давно там». Абаязидові припала проклята Амасія, місто вигнання і смертей. Прислав султанові голову лже Мустафи в шкіряному мішку, але йому назустріч полетів фірман не з запрошенням до столиці, не з помилуванням, а з суворим велінням їхати до Амасії, минаючи Стамбул. І це після тої смертельної небезпеки, на яку він наражався заради спокою в імперії. Батькові послав голову смертельного ворога, матері писав листи. Про всі темні години і дні його путі. Як скакав на коні зі своїми вірними людьми. Як струменів час у долинах рік і над гірськими вершинами. Як розлякували вони все стрічне, а тоді відчули, що вже ніхто їх не лякається. Бо цілий гірський край перед Серезом був повний заколотників. До Мустафи зібралися, мабуть, найбідніші люди з усіх усюди. Брудні, немиті, відчаєні, в драних кожухах, з нечесаними бородами, без зброї, самими кілками та камінючим. І йшли до нього так, ніби був спаситель Махді, якого ждуть у тисячному році. Хеджри. Пекли на вогні баранів, шматували м'ясо, пили кисле вино або просту воду з гірських струмків, гомоніли глухо, загрозливо. Численність давала їм силу, вважали, що злякають султана самим лише своїм виглядом, бо хіба ж не злякався той всемогутній султан колись на Дунаї простої жаби, яка вистрибнула йому з-під ніг і не переніс переправи на інше місце. Мали вже свою грізну молитву. «Отче наш, іже в Стамбулі єси, не святиться ім'я Твоє, воля твоя не сповнюється ні на небесі, ні на землі, трон твій хитається і падає. Дай нам хліб наш насущний». Тобою віднятий, не водь себе в спокусу привабами хасики, Але позбав нас от твоїх клятих посіпак. Амінь. Пам'ять людська була глибшою за книги, бо в книги не завжди зазирають, А пам'ять з людиною нерозлучна. Сидячи коло Вогнич, повстанці згадували шейха Бедриддіна, Який сто років тому в цих самих місцях підняв бідний люд Проти султана Мехмеда Челебі, обіцяючи відібрати вульмож і розділити між тими, хто нічого не має, їжу, одяг, скот, майно і навіть землю. У шейха було слово, але не було ніякої зброї. Його скопили султанські воїни і привели до мевляни Хайдара. Той, натякаючи на хадіс пророка, ж спитав, чого заслуговує чоловік, який прагне розколоти мусульманську общину, згуртовано довкола чоловіка достойнішого. Бедриддін твердо відповів, «Меч очищає всі гріхи». Султан Мехмед помилував Бедриддіна. Йому не стали відрубувати голову, бо немає гіршої кари для мусульманина, ніж позбавляти його тіло цілості, дарованої Аллахом. Шейха повісили на дереві в середі. Мюриди таємно зняли і поховали його, а згодом поставили тюрбе. І ось тепер простий люд згадав Бедриддіна – і його ім'я було у всіх на устах. Баязид зі своїми людьми вимушений був перебратися в простий одяг. Сховав свій золочений панцир під темним брудним халатом, не розчісував бородини, вмивався, обдимівся біля вогнищ, забув про все, що позаду, вглиблювався у безмежний край повстанський, прагнучи добратися до самозванця. Той був невловимий, його берегли, десь ховали, не підпускали нікого чужого. Треба було стати своїм для цих людей, добра слава для яких ліпше від золотого пояса. Таємно зносячись з румалійським беглербегом, він домовився, щоб той вислав проти повстанців незначну силу, а сам, знаючи про це,